Programmet præsenteres af Discovery Plus. Dagens gæst i Københavns klub, er sportschef i en klub, der sådan stille og roligt har indtaget Superligaen uden de sådan helt store armbevægelser, men sådan bare kravlet stille og roligt op og har placeret sig på en imponerende femteplads, det er det i hvert fald, når man er oprykker. Velkommen til dig, Jesper stykker Tak, fordi vi må låne dig på din efterårsferie. Ja, det selv tak. <laughs> det er vi glade for her i, i klubben, Niels Christian. Øh, hvis nu, at vi inden sæsonen, havde præsenteret dig for, at øh, når I var over halvvejs i grundspillet, så ville I ligge i top 6. har du så troet på det? Ah, så ja, ja jeg, jeg kunne godt have håbet og drømt om det, fordi det var meget usikkert, hvordan sæsonen ville forme sig. Men, men det går langt bedre, end vi havde tur og håb på, vil jeg sige. Hvad siger du til uh, Silkeborgs comeback til Superligaen? Når man rykker op fra første division, øh, så ved man jo, at altid kommer med det, der så fint hedder momentum. Mm. Og der gælder det jo om, som oprykker, at få samlet point øh, fra starten. Det har Viborg gjort, det har Silkeborg gjort, så det er i sig selv ikke så overraskende, men jeg er imponeret over, at Silkeborg har kunnet fortsætte med at holde det momentum så langt hen i efterårssæsonen, og det er en utrolig godt gået. Hvad er så altså egen analyse af, af sagerne? Hvorfor er det gået så godt? Er det det der momentum, som stadig hænger ved, eller er der mere? Nej, jeg, jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at, at vi har noget kontinuitet, faktisk, som, som vi har med fra første division. Og, og, og det, var, det var den usikkerhed, vi havde, da vi rykkede op, fordi vi, vi synes faktisk, vi adskiller os fra... Mange af de andre hold i måden, vi spiller på, og, og synes, vi var stærke på det, men, men vi er selvfølgelig usikre. Altså det, det, jeg tænker på, det er, at vi er, meget, vi er jo det hold i Superligaen tror jeg nok på statistik, der har bolden mest mm. og har flest afleveringer. Øh, men vi ved også, det er sådan en moderne tendens, det her med høj pres og øh, meget dynamisk fodbold og lidt kaosfodbold. Og, og vi ved også godt, at vi ikke er det fysisk stærkeste hold i Superligaen. Så, så det vi var spændt på, det, var, kan vi spille os igennem det der pres? Og kan vi få den ro på spillet? Fordi så mente vi faktisk, at så stod vi rigtig godt. Men omvendt, hvis ikke vi kunne, så, så ville vi også få det svært. Så vi er blevet bekræftet i, at den måde, vi spiller på, den, den uh, holder vand i Superligaen. Så, uh, så det, det er nok analysen bag. Ligger der en fordel, øh, fornemmer I, i, i at, øh, hvad kan man sige, at I er... Øh uopdaget land for nogle af de etablerede Superliga-klubber, de, de skal lige blive kloge for jer først her I, i første gang, I møder alle sammen i hvert fald? Jamen, jeg, det ved jeg ikke. Det, måske er der altid det, der nu, nu, kender, nu kender alle holdene os, men jeg synes faktisk, vi har formået også i, i måske netop nogle af de der perioder, hvor vi ikke nødvendigvis har været spillemæssigt helt ovenpå. Jeg tænker mod Viborg og FC Nordsjælland. Der er vi faktisk i perioder, hvor vi har været presset lidt ned, formået at score nogle mål. Så jeg synes egentlig, vi, vi, vi forsvarer os godt. Jeg synes også, vi, vi er gode med bolden. Så jeg synes egentlig, vi har en del facetter i vores spil. Det håber jeg da. Er det også sådan, du har set, når Silkeborg er tunet frem? På det? Jamen, jeg synes, at Jesper siger det meget rigtigt, og hvem skulle ellers også kunne sige det, end han. Men Silkeborg Vores pasningsspil øh, synes jeg har imponeret alle i Superligaen, øh, også at de har kunnet videreføre det i, i Superligaen. Det er jo helt rigtigt, at øh, mange hold øh, godt kan lide at øh, skabe lidt kaos i kampene godt kan lide dueller, og det ene med det andet. Og der har Silkeborg altså vist, at man har et hold, og det synes jeg tjener Ken Nielsen til stor ære, at man har fortsat med at spille, altså flytte bolden rundt med få berøringer. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere hold i Superligaen, der mestrede det, fordi det er en værdig form for fodbold, at man kan flytte bolden med få berøringer, og det kræver selvfølgelig, at man at teknisk dygtig, og man har sat sine relationer op på holdet. Og jeg allerede jeg så Silkeborgs kamp i parken, kamp nummer to i sæsonen, hvor der ligesom var lagt op til, at nu skulle FC København rulle hen over de her jøder. hvor man jo egentlig efter kampen må sige, at dem, der var mest heldige med at få 0-0, var vel FC København, mm. fordi Silkeborg formåede at spille sit spil inde i parken. Netop dette meget, meget, mm. øh, synes jeg, imponerende pasningsspil. De knep måske lidt med at komme til så mange afslutninger, ja. men altså, det er jo noget, man kan bygge på efterhånden. Ja præcis 3 gange 0.0 i de første ja. kampe, så vi skulle, lige, vi skulle lige finde ud af, hvordan vi lavede mål også. Det, det var Kent Nielsen jo også kendt på ja, og i sin tid i Horsens. Jeg var meget stolt af det, Kent, og var lige ved at snakke om, at vi kunne slå en rekord fra Horsens side. Ja, præcis, ja. for der var, der var det jo hans øh, varemærke. Øh, men, men jeg synes jo også, det er interessant det her med Kent Nielsen, øh, sådan, når vi ser ham over tid, det var jo ikke den type fodbold, han øh, var kendt for øh, tidligere, i hvert fald ikke, hvis vi skal helt tilbage til Horsensdagen, okay. og så er det selvfølgelig udviklet sig. Hvordan ja. ser du øh, hans arbejde med rum. Jamen øh, hvis, hvis vi skal spole det tilbage, altså, jeg jeg, jeg har faktisk spillet under Kent Nielsen nede i Horsens, og det var måske gang, Nå, hvor jo. det var sådan lidt øh, <laughs> og med god organisation og sådan noget. Og det, der, der tror jeg, Kent, øh, vil jeg sige, var pragma pragmatisk i forhold til det hold og det spillere, han, de spillere, han havde i Horsens. Og det var jo egentlig deres, det var jo den måde, Horsens i sin tid etablerede sig i Superligaen på, det var jo ved at have en stærk defensiv og med, med nogle spillere, der var gode til den del. Øh, jeg synes jo til gengæld, hvis man kigger på, på den periode, hvor, hvor han så bliver dansk mester med OB, mm. altså det, det synes jeg er noget af det bedste fodbold, som, som jeg har set folk se ud i Superligaen, Så, så han har jo ideerne, men han er også pragmatiker. Så, så for os var det jo, det var, det var helt klart en et, øh, altså det var den type øh, fodbold, vi gerne ville spille, og den type træner, vi skulle have ind til det. Og, øh, og så blev det jo så lidt en speciel konstruktion på det tidspunkt, fordi Kent, han, øh, da, da vi egentlig gerne ville have ansat ham, jamen, der stod han foran en, en operation, og vi lavede en midlertidig løsning med, Og det betød egentlig sådan, at det blev meget bræt, vi I ham nærmest et år, før han tiltræder, ja, det er ikke Ja, sådan? det gjorde vi. Ja. Og, øh, og det var jo egentlig sådan, Kent var jo vores øh, første prioritet på det tidspunkt, øh, men, men øh, efter nøje omtanke så skulle han altså have ordnet den ankel så af, han, så han lige kunne, kunne komme lidt bedre rundt. Mm -hmm. øh, og og, og der, Jeg tror, det der med, når man skifter træner, det, der vil altid lige, øh, man vil altid tabe lidt på noget kontinuitet. Det kan så nogle gange være godt at få en ny træner, der lige kan, hvis man står i en dårlig situation, der kan booste eller andet. Men, men her gik det også lidt tid inden, indkendt sådan helt fandt konceptet og systemet og det hele hos os. Og derfra vil jeg sige, at han er enormt vedholdende og tror rigtig meget, meget principfast. Og, og han har ikke rystet på hånden, selvom vi, vi fik nogle store tæv. Har du i, været i starten. tvivl undervejs, da det ikke gik sådan fra land som I Nej, altså, ja, altså, det, ja, ja, der var mange ting, der ligesom gjorde, at det blev sådan, vil jeg sige. for det første, så altså, vi, vi rykkede op med et meget ungt hold. Og, og på en eller anden måde så vil jeg sige, den balance, der så skulle være i holdet, også med, med den ældre del af, af truppen, var måske heller ikke bæredygtig. Så, så det ble, og, og de spillere, vi måske hentede ind på det tidspunkt, var vi uheldige at ryge ind i nogle skader. Og sådan ting. Så vi stod simpelthen bare med en voldsom hård start og, og, og fik store til over i Brøndby, og og, øh, men, men arbejdet hen imod det og kunne jeg se, altså jeg, jeg huske, vendepunktet kommer lidt i en kamp mod FC Nordsjælland, hvor vi er ude lige pludselig får fundet holdet, får fundet systemet, og det fungerer, og vi netop kan overspille det der pres, som man ellers kan blive udsat for i Nordland. Og derfra, jamen, der vil sige, at det har bare været sådan en, en, en jævnt stigende kurve. Og, og så fra, fra at systemet har fungeret, så synes jeg også, at der er kommet, det er måske det, jeg var spændt på, det der med, kan vi så lægge det sidste lag på, så vi bliver mere målfarlige og i, i afslutningsbilledet og, og det synes jeg, vi har set, at vi har formået så, så virkelig stærkt og vedholdende arbejde er kendt i, i medgang og modgang. Men det vil sige, som jeg hørte, hans OB-tid og den fodbold, han var eksponent for, det, op, det var noget af det, der gjorde, at det var ham, I kiggede efter, da I skal ansætte en ny træning. Ja, helt sikkert. Altså, vi har... <coughs> altså vi, vi har jo egentlig vores, i nyere tid, altså, jeg, jeg har jo også været talentchef i, i, i Silkeborg siden 2008, og akademiet spiller en stor rolle, og udviklingen af egne spillere, og, og, og den spillestil, der er egentlig bygget lidt på Truls idéer på det tidspunkt, fordi han også var cheftræner. Så, så jeg spurgte jo cheftræneren fordi jeg tænkte, hvis vi skal udvikle nogle spillere til et første hold så, så, så må vi hellere spørge ham, fordi øh, jeg kan nok ikke diktere spillestilen på førsteholdet, og... og og Troelses han kaldte det sådan noget nabo -spil. Det var meget pasningsorienteret, og meget ud fra noget Ajax og ja, Johan Cruyff og Barcelona. Så, så det er også det, vi uddanner spillerne til. Mm. Og, og derfor så, så bliver det sådan, hvad skal man sige, jeg, altså en, en spillestil, som, vi skal, som det er vigtigt også få noget rød tråd i forhold til de trænere, vi ansætter. Og det, det har så været Peter Sørensen, det har været Jesper Sørensen, som... Gjoldt på en lidt anden måde Petersen, som, som faktisk lykkedes i stort, stor grad med det i en periode. Og, øh, ja, og så blev det så Michael Hansen i, i en mellemstep, hvor, hvor jeg synes også, vi lykkes med at fastholde det, og nu Kent. Så jeg synes, vi har altså, en genkendelighed som klub i forhold til, hvordan vi spiller. Hvor står en kapacitet anser du Kent Nielsen som værende? I virkeligheden burde han jo måske ikke gå, gå ledig, da Silkeborg har brug for en cheftræner, fordi han har jo nogle meritter på sit tv. Jamen Kent har jo været, om jeg så må sige, alle steder i fodbold. Han mm -hmm. har en, selv en imponerende øh, spillerkarriere bag sig. Han kender gamet forfra og bagfra. Um, han har været i, øh, i, i mange store klubber. Og, og, som vi har talt om nogle gange, også når vi taler om træner. Det var Morten Olsens berømte ord. Man er ikke en god fodboldtræner, med man er blevet fyret mindst et par gange. Mm -hmm. Og der kan man sige, at det passer jo også på Kent Nielsen. Uh, men det har jo ikke taget noget fra ham, som... De kvaliteter, som man har Altså det er Han er en, en, en dygtig fodboldtræner Med stor fodboldforstand Og så er han det, jeg vil kalde no-nonsense-træner ja. Altså øh, Der er ikke så meget Altså jeg er meget, meget stor fan af kendt for den led, at jeg synes også, man kan spille i sorte fodboldstole, og man kan få øh, øh, ja. skrammer på knæene. Ja. Øh, sådan er det. Altså, der er for meget pøleri og for meget bling-bling nogle gange i moderne fodbold. <laughs> og det er noget, som han forstår at tage væk fra, fra spillerne. Ja, ja, det er sjovt, du siger det der med no nonsense, fordi jeg tror faktisk til den første møde, altså hvor hvor jeg havde leget lidt op, hvad er det, vi, vi kan se ved dig, der tror jeg, jeg tror, jeg har skrevet no bullshit. Altså, fordi det er den der ærlighed, som, øh, som nogle spillere også skal vende sig til. Øh, fordi tingene, de bliver sagt lige ud af posen. Øh, der bliver sagt, hvis man er dårlig. Der bliver også sagt, hvis man er god. Og, og det er der mange, der lige skal vende sig til. Men det er dejligt befriende, når man over den terskelse der, fordi så kan man komme fat om det, det handler om, og det er blive bedre og få gjort Men betyder det jo også noget i dit øh, job som sportschef, når du rekrutterer spillere, at det også skal være nogle spillere, der passer ind i, i Kent Nielsen-måden øh, øh, at være i verden på? Fordi jeg, jeg kan da godt komme i tanke om nogle bling-bling-spillere, ja. som måske ikke vil være sådan en super match med Kent Nielsen. Jamen, det betyder noget. Altså, det er da noget, vi har med i overrøjelsen også, når vi skal rekruttere spillere. Øh, og nu, nu, nu ved jeg ikke, fodboldklubber, de er måske ikke sådan lige allerbedst kørende på, på HR-strategi og så noget i forhold til det. det. er nogle gange lige over nat på sidste dag i transfer, men, det har man men, men vi prøver faktisk at være grundige, og vi prøver også at lave en forventningsafstemning med kendt og spillerne, så, så spillerne ved, hvad det er, de går ind til. Og det, det Jeg synes ikke, vi har mødt altså, nogle klassisk der, er, der ikke har kunnet fungere. Så det er sådan, kendt er. Det skal spillerne vide. Og... Altså, nu ved jeg godt, det er blevet moderne at tude, når man vinder. Det har jeg lagt mærke til. I, jeg tuder i, over i alt. mange ja. men reelt er det efter min opfattelse sådan, at fodboldspillere er jo ofte meget mere realistiske omkring deres egne præstationer, end det egentlig måske nogle gange kommer ja. til udtryk. Så man ved godt, når man har lavet noget godt, og man ved også godt, når man ikke er lykkes med tingene. Og det er bare sådan i fodbold. Altså, det er jo et, et, på mange måder et simpelt spil, og derfor er der jo ikke en fodboldspiller ved selv, om, om det går godt, ja. og han får det fortalt af sin træner og kan tage det med og bruge det videre. Um, det der med at pakke tingene ind og, okay. og lade som om, at du ikke spiller helvede til, men nu skal du høre her, at jeg synes faktisk, at du, uh, du, du så godt ud ved et indkast <laughs> i før. Det, det dur jo ikke, vel? Altså okay. sådan er det. Niklas Bender kan jeg ikke se min match med, med Ken Nielsen, hvis I havde haft den mulighed. Nej, det, det kunne nok godt have været en udfordring, men, men vi kunne jo prøve at sætte dem op med hinanden, så kunne det jo være, at kunne finde, finde ud af noget. Der, ja, der er en mulig samarbejde der, ja. Hvis vi skal kigge lidt i din, ind i din rolle som sportschef, så lad os lige starte med starten. Hvordan kommer du ind i jobbet i Silkeborg? Jamen, det gør jeg jo egentlig over en lang periode, altså fordi jeg, jeg starter i klubben der i 2006 faktisk som ynglingetræner, som det hedder dengang, og efter et år afløser jeg Ebbe som talentchef i klubben, hvor vi egentlig, ja, jeg vil sige sådan en ny start på vores akademi, og får søsat nogle ting med talentklasser, og rykker egentlig sådan, hvad skal man sige, elitedelen ned fra u 17 til u 13, og i Silkeborg Kommune og omegnet får vi sådan lige uh, lavet et rigtig godt setup på det, og, uh og så øh, gik vi altså på med det, og prøvede at få det løftet så godt, som vi kunne. Og, og, og der går noget tid, altså fra at man sætter så noget i gang, til man ser et produkt af det. Mm. Øh, og, og nogle af de første spillere, vi ligesom fik ind, i, i den der struktur, altså det var så nogle Jens Martin Gammelby, og Tobias Salkvist faktisk, og Robberskov, og øh, Gustav Dahl, som er anfører nu, og Kasper Dolberg osv. Men, men der gik jo altså nogle år, inden vi så, at de, de blev nogle gode fodboldspillere. Mm. Og så... Øh, Jamen, så var det jo egentlig på et tidspunkt... Vi, vi er jo rykket lidt for meget op. Eller ikke for meget op, men lidt for meget ned, må vi ellers sige. Og, og det er så på et tidspunkt i 2014, hvor vi spiller Superligaen, og jeg tror, vi, vi har fire point efter 17 kampe i efteråret. Og, og der kommer så en trænerføring af Jesper Sørensen på det tidspunkt. Og, og øh, jamen, så bliver så... Øh, der kommer også en ny strategi og en ny vision på det tidspunkt, hvor vi skal satse massivt på talentudvikling. Måske også fordi... Øh, økonomien var presset osv., mm. så var det den vej, vi kunne gå, men vi kunne se, der var noget på vej, og, og så, så bliver jeg så æh, sportschef på det tidspunkt, og skal ligesom prøve at føre, føre den nye strategi, som, som hedder Vision 18, ud i livet. Øh, yeah. Med den talentballas, du... Øh... Yeah. Ja, det, det, har det, det har sådan været fundamentet, og det er jo en vigtig del af vores strategi. Øh... Og noget af det, jeg brænder meget for, altså det, er jo selvfølgelig, det er jo meget processerne, det skal man passe på med at sige i fodbold, men, men jeg synes jo, at det man kan gøre noget ved, i hvert fald i en klub som os, som, som ikke er de økonomisk stærkeste i Superligaen, det vi skal være gode sammen, vi skal have et godt kollektiv, og vi skal have noget, der fungerer som en enhed. Og, og så er det rigtigt, de der er de er vigtige, men, men, men jeg tror ikke på det der med, at man kan bare lige rekruttere tre spillere og smide ind i et eller andet, som der ikke er styr på. Så tror jeg ikke, man får øh, det bedste ud af det. Vi skal men hvis man har noget, der fungerer godt hele tiden, og, og vi kan udvikle på, og så lige få det rigtige plottet ind, så med vores talent, øh, akademi og de spillere, vi rekrutterer. Og Ja, så, så tænker jeg, at vi kan, vi kan måske overpræsentere i forhold til, hvad vi egentlig burde. Og det, det er jo det, alle fodboldklubber gerne vil. Og måske også det i, I, I en eller anden grad også gør nu. Du har et afbræk øh, undervejs i sportschef-rollen, øh, fordi det Peter Sørensen, så vidt jeg lige kan huske, det har været øh, cheftræner i stykke tid, så bliver han manager. Ja. Og det vil sige, så bliver du udviklingschef, tror jeg, det hedder. Ja, det er rigtigt. Og da han så ja. bliver fyret, så rykker du ind i kontoret ja. igen. Hvad var det ja. for en oplevelse for dig? Jamen, der var faktisk... Altså, i virkeligheden, så var der nok ikke en stor forskel altså, i forhold til, hvad, hvad rollen var. Altså, jeg har hele tiden haft et, et meget tæt samarbejde med Peter. Mm -hmm. og, og Men hvorfor Peter... blev det så ændret? Jamen, jeg tror egentlig sådan, Peter havde et... Øh... Altså, Peter tager jo et stort ansvar, og... Øh... og... På en eller anden måde var mit job måske også næsten, altså, det, jeg har faktisk til sommer her været kombineret talentchef og sportschef, dem er det ikke ret mange af tilbage, og det har sådan været rigtig meget ud fra noget strategi, men, men arbejdsmæssigt sådan for at være tæt på, har, har jeg været udfordret nogle gange, mm. vil jeg sige. Og på det tidspunkt er det god mening med, med Peters kompetencer og ligesom sige, så laver vi en fordeling, hvor Peter han egentlig bliver, hvad skal man sige, personaleansvarlig for A-truppen, men, men det var i tæt samarbejde med mig. Og, og jeg vil sige, i dagligdagen var der ikke den store forskel. Altså i dag øh, har jeg jo lige så meget kendt Nielsen med på rådet i forhold til, altså jeg gør jo ikke noget uden at Kent, han er totalt øh, bag det i forhold til, hvad det er for nogle spillere, vi rekrutterer ind osv. Så, videre, så og sådan var det også, da Peter var der. Men var hvorfor er Kent Nielsen sig. så ikke manager, når Peter Sørensen var lært i noget ja. i forhold til den her managerrolle? Det har vi også set i Copenhagen-faktisk, hvor man lærte noget. Jo, at rejse. jo altså, og, og på en måde øh, ja måske tror jeg måske en skridt, et skridt tilbage i forhold til det der sportslige ansvar. Men, men på en eller anden måde var det jo måske en fordel, at jeg stadig var der den dag, hvor Peter så ikke var der. Mm. Fordi ellers så er det meget, hvis man mister både en, en cheftræner og en sportschef, eller i pakket ind i en manager. På en gang. Det, det kan godt efter et stort tomrum, og, og så står man lige pludselig øh, og skal starte helt forfra. Øh, så, så, så jeg tror for os, at det er en god konstellation at have en cheftræner og en sportschef. Det er også som om, at det er en tendens, vi begynder at se det går tilbage til, efter at der har været lidt manager over i nogle forskellige klubber gennem... Man kan sige, at det er jo øh, traditionelt i, øh, i engelsk fodbold, øh, er det jo, øh, at det er jo almindeligt at have en manager. Øh, Uh, som jo i virkeligheden uh, sætter sig på hele administrationen omkring uh, uh, holdet og, og akademiet og hvad det ellers er. Uh, uh, uh, og tager sine egne folk ind, nogle gange også uh, kommer der mange folk ind udefra. Og resultatet er så også nogle gange, hvis ikke det spiller resultatmæssigt, eller ejeren mister tålmodigheden, så ryger alle ud med badevandet, og det giver altså nogle kæmpe uh, mangler fordi man kører lidt fra den ene side så til den anden side, så kommer der nye folk ind, og så bliver det hele skiftet ud. Der er det jo lidt den, om jeg så må sige, den tyske model, hvor man, hvor man har en sportsdirektør, som er den sportslige ansvarlige på den lange sigt i klubben, ansvarlig for, at den strategi, der er lagt fra bestyrelsens side, fra ejernes side, at den implementeres og køres videre, og så ansætter man en træner til som jeg plejer at sige populært og vinder om søndag, mm -hmm. det er sådan ja. set hans opgave. Det og der er selvfølgelig de her sædvanlige diskussioner på kort og langt sigt, det er også noget med køber og salg og spiller, ja. hvad vil man gøre, hvornår mm -hmm. og hvordan og hvorledes. Men det er nok den model, som jeg tror passer dansk fodbold bedst, at, øh, fordi vi lever meget af også at have akademi og talentudvikling og klubstrukturer, som mm. et eller andet sted, man bare ikke smider ud med badevandet, fordi man skifter cheftræner. Ja. Uh, så jeg forstår godt uh, Silkeborgs overvejelser. Helt sikkert. Jo, jo. Og så, så tror jeg også, det er noget med vores, og måske nogle andre danske klubber størrelse, fordi mm. altså, uh, altså en, en manager i England har også en first-team coach, som egentlig står for stort set hele træningsdelen. Og, uh, ja. Et, et, et mandskab, en stab, som er langt større, end vi kender Man det i spiser mere frokost, når er på træningsbanen <laughs> Det ved jeg ikke. Jeg tror også, det er sådan en, der svæver lidt henover. Som du siger, en, der skal holde fast i, i, ja. i strategien og retningen osv. Og altså Peter var jo, jo cheftræner mm. da han også var manager, så ja det er det er noget andet. Der er forskel på, på Danmark, og England ja. Tyskland. Det er der jo. Hvordan ser du øh, jeres øh, position sådan, øh, som talentfabrik øh, og, og i forhold til, hvor dygtige I er med ungdomsarbejdet øh, i forhold til de øh, klubber, der ligger omkring Altså, når vi kigger i u 19-ligagen, kan vi jo se, at de ligger lige efter FC, FC København på andenpladsen, så det ser jo ganske godt ud, øh, tabelmæssigt i hvert fald. Ja, og, og, og jeg er nok den, der, fordi det, det, sådan har vi ikke altid ligget, så jeg er nok også den, der tit har sagt, at man skal ikke kigge for meget på tabellen, fordi hvis, hvis jeg på en eller anden måde skal... Æh, sådan lige, øh, altså no, nogle gange, når vi har ikke ligget så godt i U19-ligaen, så er det måske fordi, vi har haft to eller tre U19-spillere, som har spillet på førsteholdet. Mm. Og så er det klart, at U19-holdet præsterer dårligt. Så, så det, det handler om med vores øh, talentsektor, det er først og fremmest at udvikle spillere, der bliver så dygtige, at de kommer ind på vores førstehold og, og kan være salgsemner på, på sigt. Så, så det der med at have et øh, U19-hold, der vinder et dansk mesterskab, men hvis det ikke rigtig kommer nogen spillere igennem, så så, så vi ikke lykkes. Mm. Så det er det vigtigste øh, for os. Men vi har, været, altså vi har, jo, vi har jo lykkes øh, i stort omfang øh, fra ja, jeg tror, de sidste øh, fire år har vi jo øh, haft nogle store transfers, og, og det har i langt største grad været spiller fra vores eget akademi. Og fra et lille område, det er faktisk rigtig meget fra Silkeborg omegn, at vi har lykkes med at udvikle langt flere spillere, end det burde kunne lade sig gøre. Og det, det, tror jeg, vi, eller det har vi gjort, fordi vi, vi har en god spilleruddannelse, og vi har, vi har et stærkt miljø. Vi har nogle dygtige folk, som, som ved, hvad vi er med at gøre. Og, og vi har måske lidt mere ro i virkeligheden også over i, i Jylland der til at, at, at, at få noget kontinuitet og give det tid. Fordi jeg, jeg kan sige, at nogle af de der U19-spillere, de har tabt rigtig mange kampe øh, som de yngste. Fordi når vi møder nogle større klubber end os, når vi spiller mod AGF i U13, jamen så kan vi nemt tage 5-6-0, fordi deres, de, bare, de har lidt flere vælge imellem. Mm. Og så bliver lidt de store de stærke. Og, øh, og så ser man ikke lige, at øh, Magnus Madsson og Gustav Dahl og Kasper Dolberg, øh, de er egentlig bare lidt senere på den i deres udvikling, eller deres, hvornår de er født. De, de kan blive sindssyge gode, hvis de får tid. Kan lære nyt. Jeg lærer nyt hele tiden, ja. altså, fordi det er første gang, jeg har hørt en jysk fodboldleder øh, ikke udsaget spillerne efter højde. <laughs> ja, ja. Spøg spø til side. Um, altså, jeres, øh, jeg er jo kendt Silkeborg, øh, fordi jeg har familie på egnen ikke, øh, øh, i mange år. Og, og Tilbage i, i min ungdomstid, der var Silkeborg jo altså øh, ikke nogen stor øh, klub på nationale scene. Det kom jo først i 80'erne og 90'erne. Men I har jo altid været i en konkurrencesituation, i hvert fald når man selvfølgelig ind til Aarhus, hvor den store klub i Aarhus. Men jeg husker også fra mine bander med ungdom, at når man gik til fodbold i Silkeborg-omregningen, så tog man til Ikast, mm. som jo var den klub, der var højst placeret i nærområdet. Hvor er jeres konkurrencesituation i dag? Altså, kigger I stadigvæk mest mod Aarhus, eller er I begyndt at kigge vest og nord på? Jamen, vi, altså, vort udgangspunkt det er stadigvæk 86.00 Silkeborg. Og, og så har vi nogle samarbejdsklubber, Gammel Ry og Ry, som ligger meget tæt på. Og, og en stor del af vores talentmiljø er baseret på, at de skal ind og gå i en 7. klasse. Hvor, hvor vi mener, at øh, vi får et fantastisk setup og tilbud til dem ved at de er i det der system. Og det kan vi så se, at det bliver lidt udfordret, hvis man kommer langt væk fra. Altså vi, vi, har, vi har sådan de senere år gjort lidt mere i at rekruttere spillere. Og vi har blandt andet sådan en eller anden historik fra Ringkøbing, hvor, hvor vi har nogle spillere fra. Og dem prøver vi så at putte ind på en efterskole. Vi vil gerne have dem ind i det selv op der, hvor de får det bedst mulige i træningsmiljø, hvor de kan træne om morgenen og eftermiddagen, hvor det hænger sammen med skolen osv. Så, øh, så vi mærker selvfølgelig også en stigende interesse. Der er mange spillere, der også henvender sig til, til os, men, øh, men vi værner lidt om vores lokale drenge, øh, fordi øh, altså vi, vi er ikke altså hvis vi skal have nogle spillere ind udefra, så skal det være det, vi betragter som toptalenter, som vi tror på, kan gå hele vejen igennem til, til vores første hold. Ellers så, så vil vi faktisk gerne dyrke noget lokalt og nogle af de drenge, der har været tro imod klubben og dedikeret sig til vores projekt. Så der er vi sådan lidt øh, familiære. Det er jo meget sympatisk. Jeg har et spørgsmål, som jeg tænker, vi kan smide ind her fra Rian Andersen, som skriver, Silkeborg har skarp konkurrence fra de nærtliggende klubber AGF, Viborg og FC Midtjylland. Hvordan oplever I konkurrencen fra dem, særligt de to store? Hvordan prøver I for eksempel at lokke spillere til unge som seniorspillere at vælge Silkeborg frem for for eksempel FC Midtjylland? Ja, yeah, altså... Jamen, jeg, jeg vil igen sige, at vi, vi i virkeligheden, så, så er det vigtigste er det nok, at vi prøver at forsvare vores område. Altså, øh, er det svært? Så, jamen, øh, der kan man jo godt mærke, at øh, tingene flytter sig hele tiden nedad, og scouting bliver intensiveret også på, på ganske unge drenge. Øh, og, øh, og, Men hvordan og, forsvarer man egentlig område? Fordi du kan jo ikke ja. styre, om der kommer en ud til en træning og står og snakker med forældre, eller det kan det, kan det kan vi ikke. Altså, jeg, jeg synes, det bedste forsvar det er, at vi... Vi, vi kan vise øh, med historien, vi kan vise på vores første hold, at vi har udviklet nogle spillere faktisk til internationalt topniveau, at man får chancen i Silkeborg, og, og der skal vi kunne mere. End, altså der, der, det, selvfølgelig er det sværere at komme igennem i FCK og FC Midtjylland som ung talent, altså fordi niveauet er det højere. Og, og, og og der skal vi også kunne evne at få nogle spillere ind i vores system, så de får chancen og får den mulighed. Det, det er egentlig det, vi skal tiltrække unge spillere med, at hos os, der kan de gå fra U19-holdet ind på førsteholdet og, og få chancen at, at blive uddannet. Og, ja, og så, tror jeg, så tror jeg, at det, altså det bedste bevis, det er altså historien. Og vise, at vi prioriterer det, og at vi har udviklet et CV med mange rigtig gode spillere, så du kan blive den næste. Altså det det det. Ja, hvad, betyder, hvad betyder det at have ambassadører som Kasper Dollbærer eller Robert Skov, når man er i en klub af Sikkeborgs størrelse? Jamen, det viser jo, der i omegangen der, for Jesper ja. <laughs> henter sine talenter, der findes nogle. nogle, er nogle der, der er guld og diamanter, ikke? Yeah, der ikke er der jo. Yeah. Uh, og det er klart, kan man skabe et udviklingsmiljø, hvor man kan, kan forløse det talent, som der er. Øh, jamen, så har man jo en, en placering og en position, som man kan, kan drage nytte af, både som klubber og som forretning. Men det er klart, at jeg kigger der lidt på og ser, at jamen, altså, jeg kan jo se jeres konkurrencesituation, at den måske ikke meget anderledes, end er i Københavnsområdet, hvor klubberne også ligger tæt på hinanden. Ja. Så man skal jo være på stikkerne. Ja. Øh, det er klart, og der må jo også vide, at man, man finder jo ikke en, en Robert Skov eller en Kasper Dolke, Dolberg øh, i hver eneste overgang, Nej. <coughs> um, så, så det er jo et langt sejt træk. Jamen, bringer det os altså egentlig ikke over til supersallet tænker jeg, fordi jeg gætter på, at vi måske er i området af et supersal her, så hvis ja. du skal sætte et navn på, hvem dit supersal er. Ja, altså, og, og, øh, hvad er det? Jamen, altså, fordi det øh, jeg, jeg tror egentlig, altså også med den historie, jeg har været igennem i Silkeborg, sammen med nogle andre dedikerede trænere, som har skabt det her talentmiljø, så synes jeg, at sallet af Kasper Dolberg i sin tid, uden at det sådan i første omgang var et eller andet fantastisk økonomisk gevinst, så, så gav det rigtig meget til Silkeborg, fordi vi, vi havde ligesom... Det var fedt at være med i år, fordi vi, vi kunne lynhurtigt skabe nogle forbedringer, bare på vores sammensætning af træningsindhold, og også med de rammer, vi formåede at skabe for spillerne, i. at vi gik lidt længere ned i overgangen, så vi kunne bare se, at det, det voksede helt vildt. Men det der med, at vi kunne sælge en spiller til AX Amsterdam, øh, og, og en spiller, som... Ja, virkelig eksploderet på ungdomslandsholdene, og, og senere hen slog igennem. Altså det, det var sådan lidt et wake-up-call for, for os alle sammen, mm -hmm. tror jeg. Og det, det var med til, at vi faktisk turde hæve overlæggerne i forhold til, hvad, hvor gode de kunne blive. Fordi altså da, da jeg sad med de der spillere de første gange, og, og vi skulle lave kontrakter og sådan noget, altså, der snakkede vi om, prøv at tænk, hvis du kunne blive førsteholdsspiller i Silkeborg. Og, og nu fandt vi altså ud af, at der, der var altså også noget som rakt længe ud, vi kunne faktisk udvikle spillere til et højere niveau. Det, det gav et boost, det gav en tro på tingene blandt trænerne og, og i virkeligheden spillerne, fordi i dag, altså de unge spillere, det er jo så lidt trist, men jeg de tror, vil ikke jeg tror egentlig, at, bare første at alle drømmer om at komme væk fra Silkeborg i virkeligheden, fordi de håber også, at de kan blive det næste salg, men det passer så fint ind i vores forretningsmodel. Så Dolberg, han brød på en eller anden måde en lydmur for jer? Ja, det synes jeg. Og, og så viste det sig jo også, at øh, selvom det ikke nødvendigvis var en voldsom stor førstegangstransfer, så, så fik vi hele, nogle ting med. Jamen tog I som, for lidt for ham? Det gjorde vi jo nok ikke, og, og egentlig i virkeligheden en hele optakten, den var måske ikke fantastisk, fordi det var noget med, at det var lidt svært at få det forlænget, og der er ikke så lang tid tilbage, så mm. øh, jeg synes egentlig, Mark Oremar og Ajax viste lidt format i, i den der forhandling, og vi fik nogle mulige videre salgsprocenter med og sådan nogle ting, som viste sig at blive, blive vigtige for os. Så, øh. Hvor meget har I egentlig tjent på sådan en som Dolberg efterfølgende? Jamen, altså i det, videre, hver gang han skifter? Jamen, jamen det er sådan, at han, han blev solgt for 150 millioner til Nis, og der havde vi da en, en fin procentsats øh, med i bagagen fra Ajax, og, så det, det, det er der, hvor vi egentlig har, har høstet mest på, på ham. Så. Det lyder som 10 procent, godt ikke? <laughs> uh, men det et meget godt bud. For, for, forhåbentlig. Uh, men nu har han jo også været ungdomspiller i, i Silkeborg, så hver gang han, uh, han skifter nu, så kommer der jo uh, penge i kassen, Og uh, det er jo et system, som jeg synes er utrolig vigtigt, og, og som måske ikke alle er klar over. Det er jo, at de her uddannelsespenge, der følger, gør jo også, at det kan betale sig at investere i et akademi. At man får nogle spillere igennem på et akademi, der slår igennem, hvor der så kommer et tilbageløb, mm. der kan være med til at finansiere Faciliteter, træner mm. og, og så videre for at køre en relativt dyr ungdomsafdeling, ikke? Jo, og det, altså, vi er jo, altså jeg kunne da godt drømme om, at vi kunne lave endnu større salg, øh, når, når man hører Dharami og Kamaldin. Ja, og, og, men altså for os har det været, øh, har det egentlig været økonomisk øh, stort, at vi har, jeg tror, de sidste fire år måske solgt spillere for omkring fem. 90 millioner kroner, og jeg tror at ud af det 80 øh, har nok været egenudviklede spillere, så, så det, den investering for os forholdsmæssigt, jeg tror vi ligger øh, måske et sted mellem 7-8 millioner i vores talentsektor, det, det er forholdsvis mange penge for os i forhold til ja. vores samlede budget øh, og, og det er der også er blevet stillet spørgsmålstegn ved, indtil de her så er kommet ind og indtil man har set, at de unge spillere har, har etableret sig og slået igennem på første holdet. Og, og, og på den måde så, så er det jo plusstykke nu, men, men det har jo været en investering, hvor det. Hvor det, det starter hvor det penge, ikke plus. Penge men, den, til det. At starte, bliver, med. Det bliver jo, og det er jo også der, hvor jagten går ind i, i yngre og overgangen, og det kan man engang imellem have forskellige synspunkter yeah. på. Og, og, og om, om man er i stand til at kigge på en 10-årig dreng og sige, at der, yeah. han kan blive landsomspiller. Mm, det, det kan det. være ganske svært. Men det det er jo vigtigt at få mind tidlig i klubben. Altså jeg ser fra min gamle klub KB, og folk ved det jo ikke rigtigt, men altså Pierre Mille Højbjerg spillede jo altså drengefodbold. Joachim Andersen spillede drengefodbold. Og vi kigger der hver gang på, at de her spillere, Guskelov, skifter klub øh, ganske ofte, ja, ja, ja, ja, ja, ja. øh, så kommer der penge tilbage i kassen. Så der ønsker man jo i virkeligheden, der er vi jo sammen med agenterne, selv ja. nu de spiller, lader <laughs> de videre til den nye klub, ja, og vi, vi måske som fodboldfolk ja. <laughs> egentlig synes, bliver der jo lidt længere i klubberne, ja, så vi har ja. glæde af jer. Det er to forskellige sammenhæng, ja, det er det. ikke? Ja. det er der er nogle spørgsmål. Jeg synes ikke, vi er helt færdige med Dolberg, men Nej. lad mig lige tage nogle spørgsmål ind, fordi nu er du inde på salgspriser for jeres vedkommende kontra måske andre klubber, og det er der kommet et par spørgsmål på. Andreas Engblad, han skriver, hvad skal der til, at profilerne bliver solgt for højere beløb? Nogle vil mene, at summerne er i den lave mål på talent og potentiale. Ja, lad os stoppe den derinde. Mm. Jamen... Det, hvis det jo vejligt sælge for noget højere beløb end dem, som, som vi har set Silkeborg selv for. Ja, altså det, det, det, der skal til for, at en spiller bliver dyrere, det er jo selvfølgelig, at man har beviser på et, et høj, så, høj, så højt niveau som muligt. Og der tror jeg, at det er bedre at ligge i top 6, end det er at ligge nummer 11. Så er det også... Altså, der er ingen tvivl om det der med, jo tidligere man kan komme ind og spille... Og Altså, jo yngre Fagir mm -hmm. kommer til at spille allerede, som 16-17 mm -hmm. år, 17, og, debuter, ja, og, og, og har lynhurtigt fået spillet de første 40-50 kampe og scoret mål og så altså, osv., jo, jo yngre man er, og jo tidligere man har noget på serviet, jo, jo, jo mere stiger pris. Man lærer i noget af sådan en case som Fagir i Vejle for eksempel, for de lå jo ikke i top mm. 6. Nej, altså jamen, jeg ved ikke. Altså, det, er en, det er jo en balance hele tiden, fordi øh, altså, vi vil selvfølgelig også gerne bringe spillerne tidligt, men omvendt så skal de også være gode nok. Mm. Og, og der har vi måske øh, sådan været lidt på den nervige side på et tidspunkt, hvis man kan sige det, hvor, hvor vi nu, synes jeg, sådan, måske, en af grundene til, at vi måske fungerer nu, det er, at vi har en god balance på, på aldersfordeling i truppen osv. Øh, ja, men... men Spillerne skal være gode nok, så det nødt ikke bare at sige, at vi skal have ham her ind nu, fordi hvis ikke det bærer vand, så bliver det heller ikke godt. Christian Ditlev, som du garanteret kender... Ham har jeg en anelse øh, ja. Han er i hvert fald meget aktiv i diskussioner om ja. Silkeborg. Han skriver, kommer Silkeborg nogensinde i en position, hvor man ikke er tvunget til at acceptere frikøbsklausuler ved kontraktforlængelser. Som fan bliver man lidt misundelig, når man ser de beløb, andre klubber kan sælge spillere for. Jamen, det, det vil jeg sige, det er jo op til os selv øh, i virkeligheden, om vi vil øh, lave friklubsklausuler eller ej. Og, øh, og, og vi har måske øh, været af den vej øh, øh, i fortiden, men, men vi, vi tilstræber egentlig at og undgå det. Og, og man kan selvfølgelig sige, øh, vi, vi kan lade være, øh, og det kan nogle gange få den konsekvens, at vi ikke kan forlænge, at spiller mm. eller at han smutter. Og det, det er jo hele tiden en balance, men selvfølgelig... Altså vi, det er, jo, det er noget tillid, som vi, vi skal prøve at oparbejde. Jeg synes jo, når jeg sidder med en spiller, hans forældre og hans agent, altså jeg synes jo egentlig, med den historik, vi har uh, de senere år, så, så synes jeg ikke, der er nogen, der kan beskylde os for at stå i vejen, for at ikke kan skift. Og det er altså uh, uh, også uh, uden, at man har haft en frikøbsklausul. Altså jeg synes, vi er, vi er pragmatiske. Vi vil selvfølgelig gerne have den højeste pris som mm. muligt, og, og, det, og det kræver selvfølgelig, at vi er i en fri forhandlingsposition, øh, men omvendt så skal vi jo heller ikke stå i vejen øh, for for mange spillere, som står foran deres drøm om at komme til udlandet og få indfrede det. altså fordi så, så får vi også hurtigt øh, en brudt tillid for de næste. Altså det er igen det der med historien fortæller øh, sig selv til de næste, og, øh, og der tror jeg selvom der har selvfølgelig været nogle muligheder, før salget endelig kom, for eksempel for Frederik Alves og Maximil Masten, mm -hmm. men, men vi endte med at få dem solgt, så alle var glade og tilfredse. Så, øh, så, så ja, så det er en... Øh, det er en udfordring. Ja, det, det lyder som om det er lidt af en balance i virkeligheden ja. at, at gå væk fra noget, som måske har været normen i en periode, fordi det det breder sig vel også blandt spillerne. Ja, at det, det, er sådan, ja det er sådan. jeg har det, gjort, det har, så skal du det også gøre. noget. Vi har det ikke. Øh, og, og, men der er bare mange, der bliver men, solgt for 1 million, som bare flere der skriver ja, 1 million euro. Ja. Og problemet er jo lidt det der med, at når, når, når kontrakten er ved at tikke ud, altså hvad, så, så er det jo lidt, så, så er det jo selvfølgelig mig og klubben, der får skille ud for, at vi ikke... Hvorfor fanden forlænger ikke med ham der? Men, men i virkeligheden synes jeg at nogle gange, det var spilleren, de skulle skille ud og igen, fordi vi, vi ville gerne lave en aftale for nogle rigtig gode vilkår. Men, men jeg synes faktisk at i langt de fleste tilfælde, at, at vi er lykkedes med, med at have en, et godt samarbejde, både med spillere igen omkring det der. Så, øh, så det håber jeg, i at, at det er den tendens, vi, vi kan have ud i fremtiden også. Altså jeg skal komme Jesper en lille smule til undsætning, det ved jeg, om jeg behøver. Så, det er jo, så <laughs> jo, vil jeg jo tak, sige, at når man kigger på det udefra, er det også klart, at når Silkeborg som klub er i en situation, hvor man har rykket op og ned et antal gange mellem Superligaen og Første Division, så bliver man jo som ansvarlig ledelse nødt til at kigge på, hvor store forpligtelser kan vi påtage ja. os. Og når man nærmest sådan midt i sæsonen ved, at man rykker ud af Superligaen og skal ned i Første Division, som alle ved, det er altså et kostbart, et kostbart ja. indt indtægtstab at rykke ned, så er man jo i en dårligere situation med hensyn til at forlænge kontrakter ja. eller måske indgå dyre kontrakter. Ja. Der er man nødt til at være påholdende så jo, jo, jo mere Silkeborg kan installere sig i Superligaen øh, og yeah. måske underkøbet med den nuværende position komme i måske mesterskabsspillet, mm. jamen så har man jo en lang længere tidshorisont til at forberede. Og på den led får Jesper jo, yeah. og Kompany jo også bedre forudsætninger for at, at lave den type kontrakter, som jeg kan forstå, no, I... der er efterspørgsel. Mm -hmm. Så man forstår egentlig godt, når man tager historikken op og siger, at der er tidspunkter, hvor man ikke kan påtage sig, forpligtelser men lige må se, hvor man er henne. Ja, Jamen det, det er godt set. Der fik, du, der fik du lidt hjælp. Han er faktisk en meget god assistent en gang imellem. Hvis vi lige runder Dolberg af, vi er jo mange, der, der nærmest ikke noget at se ham, før hmm. han var ude af landet. Hvor, ja. hvor god var han, altså, da du fik øjnene op for ham? Hvad var det så for en, en case, du havde foran dig? Jamen, en, en, en, en vildt spændende case, fordi... Altså Kasper, han er født sådan lidt sidst i oktober og var også lidt sent udviklet og så videre. Og, og han var faktisk lige en tur ind i Silkeborg først øh, og tilbage til Volk. Ja, så vil han, så han, så vil han retur utrygt, igen, ikke? Og så kom han okay. tilbage. Og, øh, Hvordan fik I ham tilbage, hvis jeg lige jamen, det? Jamen, det var fuldstændig hans eget ønsker og hans eget drive okay. i forhold til. Altså, dengang var jeg faktisk ikke så selektiv på det, så han, han søgte selv ind og tog tilbage, og, og nu er han så klar igen til at komme ind. Og hvad var det så for en spiller i FG? Jamen, det var en teknisk dygtig spiller. Det kunne vi godt se, og, og, og sådan, hvis man skal finde nogle kendetegn på de spiller, han havde altid en bold med sig. Og hvis jeg var ude i Vole, og sådan noget, jeg kan huske, at vi var på sådan et spillerbesøg, derude, hvor, hvor han, altså, han løb altid rundt med en bold, og øh, var en teknisk super dygtig spiller, men, men det er sjovt nok, det der med, når spillere bliver slår igennem, så, så, så tænker jeg, så er det tit, der er et eller andet medie, så skal man lige tilbage og spørge hans barndomstræner og, og han siger, han var helt fantastisk, og sådan noget. Altså det vil jeg ikke vi sige. Kasper, han, han, han blev først fantastisk, da han lige øh, blev lidt ældre og voksede lidt, og vi kunne se, at han var super dygtig. Han fik også en kontrakt, da han fyldte 15 år, men, men som eksempel var han jo ikke udtaget blandt de 80 bedste spillere som er med til den der u 15-samling, der danner vej ind til u 16-landsholdet, fordi meldingen fra DBU var, at han var lidt for, han var lidt for bange, og han var, han var fysisk ikke så stærk osv. Og, så, okay. videre. og så, øh, jamen, så skete der et eller andet lige pludselig, da han blev uge 17-spiller, hvor han begyndte at vokse. Altså han gik på et år fra at være sådan lidt sent udviklet til at blive et fysisk øh, eksempel. og så, jamen, så har han bare vil vild udvikling, hvor han... Skåre mål, Altså debut på U16-landsholdet blev skiftet ind og scoret efter to minutter mod Spanien, og sådan fortsatte det næsten hele vejen op indtil, er ja, faktisk også for første holdet i Ajax scorede han, da var første træningskamp, havde han scoret efter 10 minutter, første turneringskamp havde han scoret, og øh, faktisk A-landsholdet, der gjorde han det ikke, det sad jeg helt klart og regnede med, at han ville gøre, fordi hele han blev sår, altså. såret ja. um, Ja, så det er... Men I, bruger ham, og I brugte ham jo rigtig meget som kant i, i Silkeborg. Ja, Hvordan kan ja. det egentlig være? I hold egentlig også fast i det, selvom Ajax øh, så en angriber i ham, ikke? I, ja, nej, faktisk... Øh, jo, vi så ham som, ja. øh, som sådan venstre og venstre kant, og Kasper er jo super god til at udfordre og gå højre og venstre om, så det var egentlig sådan lidt øh, interessant, at de har set den der nier i ham. Øh, og og vi, vi, vi solgte ham jo egentlig... Jeg tror, det var november, december 14, hvor han først skulle starte dernede øh, til sommer. Og der, der, der, lod vi, der gik vi lidt ind på Ajax' præmisser okay. og spillede ham faktisk som nier i den periode. Øh, kunne I så også se det Ajax kunne? Ja, det kunne vi jo godt. fordi øh, men, men sjov nok, altså, vi, vi så ham meget som den der Øh, Dygtig, udfordrende type, men, men han, altså det, det Kasper har, han har nogle fantastiske tekniske færdigheder og taktiske færdigheder, vil jeg sige, og, og kan i den grad også spille med ryggen til, til målet, og så på den måde, at han så kunne blive så god en boksspiller, det, det, det havde vi nok ikke lige set, at han havde den der afslutningsfinesse, som han jo har. Han, har. han har scoret mange mål, hvor han er gået ind i banen og, og banket ind med højre, men... Det er jo ikke fordi, han er sådan en boksspiller, der kommer og flyvende ind med hovedet øh, foran. Og der, det er finesse han, og, og kvalitet, han, han laver sin mål på. Hvis vi lige skal rundt Robert Skov. Øh, han rører jo til FC København, før han tager øh, turen ud øh, i verden. Øhm, ja. I havde vel også mulighed for at sende ham direkte til udlandet. Hvorfor blev det FC København? Eller det går ud fra Ja, yeah, jamen altså, der, der var også interesse fra udlandet. Men på en måde, så synes jeg jo at det, det, blev, det blev en rigtig god historie, og, og det, at han blev solgt til FC København, det, det var det helt rigtige, fordi det var, det var på en eller måde et, et nemt skridt at tage. Det var genkendeligt for ham, og og øh, jeg vil sige, der han spillede til sidst for os, altså der havde vi en enorm stærk højre side med Jens Martin Gammelby og Robert, og det var lidt som om, at de andre hold, det var sådan, de flyttede bare det hele lidt over i den side, <laughs> så det, det var også svære vilkår, han spillede under til sidst, og hvor han, altså, hvor han i FCK øh, med, med mange andre dygtige spillere på højst niveau. Jeg var egentlig ikke i tvivl om, at det kunne blive rigtig godt. Men havde og, du alligevel set den, øh, jeg det jeg forløb set ham, for sig, altså, som der så... Jeg havde ikke lige set om score og... <laughs> var det 24-årig? Det blev ikke på en sæson. Det var, ja, det, det var alligevel ja, ekstremt. Uh, men uh, ja, og, og igen, altså sådan måske... Uh, vi er jo et eller andet sted i fødekæden. Altså, det var faktisk godt at selvtætte København, som, som er topklubben uh, uh, og som kunne udvikle ham til næste skridt, og sælge ham til udlandet igen, og også der lidt procenter med, så alt i alt en, en god case for Robert, for Silkeborg, for FCK, og dansk fodbold, synes jeg, så det var, det var et rigtig godt forløb var det også noget med hans personlighed, som måske havde brug for øh, også lige at komme til en større klub herhjemme. Jeg mødte ham i hvert fald på et tidspunkt ja. på apoteket på Hjustbro, hvor han kom med den der gymnastiktaske, som vi ser øh, små børn tage afsted. Altså, ja. der var ikke de der sige? Nej, eller, Nej. Hvad man skal og det var også sige. noget med, at han tog bussen til træning. Jeg ved det ikke. Altså, Robert, jamen, Robert, han er jo en super begavet fyr. Og, og så, altså, vi snakker jo ikke helt så meget over på Jylland som i København, så på en eller anden måde, så tror jeg sådan, han har den der ro. Og balance. Den, den tror jeg egentlig, han har haft. Så... Men, men det er svært for danskere at tage skridtet til udlandet, og måske var det rigtig godt for Robert det her. Det tror jeg faktisk, for det tog alligevel også sådan et, et halvårs tid, mm. inden han sådan for alvor bragede igennem. Der eksploderede han ja. til gengæld også. Ja. Det er ikke så tit, at FC København har shoppet guld over i Silkeborg endda. Nå, vi har været rundt i Jylland og henspillet mange det gange. Jeg ved, der er mange jyske klubber, ja. vi har ja, jeg husker. Ja, Det, det jeg ved jeg ikke, om det var kul på samme måde med Poire. Vi har da der, har der en forhistorie. Altså, Thomas Røll kom der ja. også fra Silkeborg ja. til FC København, ja. bare lige for ja, ja, at give det et også. eksempel. Ja. Det også okay. uh, men det er jo rigtigt, at den højre side, som Jesper taler om, den kigger vi jo alle sammen på. Mm. Og, uh, jeg afslører vel ikke alt for store hemmeligheder ved at sige, at øh, jeg ved, at Ståler og jeg talte om, at vi ikke skulle bare tage helt højre siden. Ja. jeg ved jo, vi var jo inde på at, at tale om. Ja, men efter en nærmere overvejelse vurderede vi, at, øh, at øh, vi ville nøjes med, med Robert, også fordi vi havde nogle andre muligheder på højre bakken. Øh, så blev Jens... Martin altså, Gammelby blev jo så sendt til Brøndby i stedet for, men, men, øh, men øh, han havde måske bedre af at komme til efter København, det ved jeg ikke i forhold til sin egen karriere. Mm. Øhm, men øh, Robert Skår var jo, altså spillere, der har nogle særlige spidskompetencer, dem skal man altid kigge yeah. nøje efter, fordi hvis man kan Sparke et frispark ind for 20 måneder i første division, så kan man også i Superligaen og i øvrigt også på den internationale scene, ja. hvis man har sparkteknik og man har evnen til at blive ved med at arbejde med den. Og som Jesper siger, Roberskov var jo fantastisk bekendtskab. En, en rigtig, rigtig sød fyr, men også en hårdt arbejdende. Når man har stået og set ham sparke frispark en halv time efter træning og se, hvordan han målrettet arbejder på hele tiden og gør det bedre og bedre og bedre. Så er der altså en, en, en person, som uh, har det drive, der skal til at nå det øverste hylde. Um, rigtig, rigtig fin bekendtskab mm. og en rigtig, rigtig, rigtig sød fyr. Mm. Hele højsiden kunne de her købt over hvor skal jeg det kostede? Ja, det havde det havde været dyrt. Ja. <laughs> Men uh, ja, ja. Jeg, kan, jeg kan ikke lige huske det gamle, det var vist, Det blev aldrig vist helt konkret, fordi det var. Nej, jeg har set I har tænkt Peter Sønsen med. Det var ham, der solgte Robert Skov. Det var det jo for så vidt også. Men uh, nu vil jeg sige, at hans kvaliteter var jo ikke gået helt uh, uh, ubemærket hen i København, ja, vil jeg så sige. Så. Vi, vi havde jo faktisk de der en-til-en-møder, som alt Svæk ja. opfandt til sportschefmøderne i divisionsringen, Og der, jeg kan huske, jo, Johan Lange i, i hvert fald sådan, var, var meget udfrittende om Robert, også i, i, i en længere periode op til. Så. Vi vidste godt, det var en spiller, I holdt øje med. Hvad, er jeres, eller hvad vurderer du, bliver jeres næste store salg? Nu ved jeg godt det store navne, vi lige putter det i kølvandet på, men hvad er jeres forhåbninger? Ja, hvad, ja altså, hvis, hvis man kigger på vores trup lige nu, altså, så... Øh så, så den spiller, der sådan er fokus på, det er jo, det er jo nok en Rasmus Carstensen, vil jeg sige, som, som stadig er ung, mm -hmm. øh, har erfaring fra en u21-slutrunde øh, øh, og er med på den næste også. Og nu spiller i Superligaen, og på en måde er han i gang med lige nu også at bevise. Øh, han har vist, at han en god første division, og nu, øh, nu er han forhåbentlig i gang med at vise, at han kan blive rigtig god i Superligaen også. Og, og alt efter, hvis den udvikling, den ligesom fortsætter, så, så kunne det godt øh, være, være det næste store salg. Mangler vi ikke et røverkøb i Jesper? Det tror jeg ikke, jeg har spurgt det til. Et røverkøb? Har du et røverkøb øh, med til os? Jamen, jeg er, jo, jeg, jeg er jo ikke så meget til de der quick fixes der, men altså måske... Nå, men du, du definerer selv, <laughs> hvad et røverkøb er for dig. Ja, men det er godt. Altså, jeg synes egentlig, i hvert fald noget, der sådan lige virkelig gjorde en forskel. Altså, det, det var jo Ronny Schwartz. Øh, da vi øh, jamen sådan lige i en, i en turbulent periode øh, i 2018, hvor vi er rykket ned, og hvor vi har lidt uro i truppen. Øh, der, altså det er faktisk der, hvor Gammelby rykker til Brøndby og Robert skiftede et halvt år før, og Samy Skøtte øh, ryger til Midtjylland og leger ud til Horsens, så der var flere, der, der måske synes, de var... De var lidt for gode til Selgeborg. For så der var oprydsstemning de på en anden måde. <laughs> der, så, så vi kæmpede lidt med kulturen på det tidspunkt, og, og havde svært ved at, at få det til at lykkes. Og det, det endte jo så med, at, at Peter Sørensen blev, blev opsagt. Og vi kom dårligt fra start med, jeg tror, næsten ja, fire kampe et osv. Og vi havde ligesom brug for et eller andet. Og måske vi stod også lidt og manglede en angriber. Og jeg tror, det er den 29. august, to dage, vinduet lukker, at at det ligesom går op for os, at der kunne være en mulighed med Ronny, som, som var i Sarpsborg, og Det starter egentlig med, at de henter en anden angriber ind, og han kommer måske lidt mere i overskud, og har jo så været skadet øh, i Belgien osv., men jeg har altid haft et godt øje til Ronny, og kan huske ham som ungdomsspiller, altså fantastisk afslutter, så, så det var simpelthen, vi vidste også godt, nu er, det, nu er han ledig på markedet, nu, nu er det virkelig med at være hurtig, inden der er nogle andre, der byder mm -hmm. ind her og fik tjekket lidt op på hans stats, både og, og var han nu også i form, ham der er Ronny og sådan ting, og det, det fandt vi egentlig ret hurtigt ud af, at det, var, det var måske en, der kunne blive en game changer for os, hvis det lykkedes. Der var da en usikkerhedsmoment, at han havde været skadet, og han egentlig ikke havde været fuldt tilbage øh, i flere kampe ad gangen, men øh, vi fik det der landet, og ja, så, så, så var det jo en helt vildt, altså jeg tror, han spillede... 50 kamper og scorede over 40 mål eller sådan noget i den tid, han var. Hos Men nu er han jo ledig på markedet igen. Han er ledig på markedet, ja. Kan I ikke bruge ham? Jeg, jeg ser, jeg. Jeg Jam, skal, at... Tak, der var journalisten ja, Jeg er lidt, lidt svært ved at finde uh, nogle stats for ham ligesom sidste gang. Det var faktisk nemt at se, at selv i, i Belgien, selvom han, han havde haft mange indhop og så videre, og det samme i Sarpsborg, jamen man kan bare se, hvis du tæller de minutter sammen, så scorer han stadig hans mål. Han mindst et mål hver anden kamp. Og, og det vi også lige skulle have tjekket over i Sarpsborg, det var også lidt noget fysisk. De havde faktisk en træner, som virkelig var, gerne ville spille dynamisk fodbold, og de skulle løbe meget, og ah, han, han havde i hvert fald formået at, at få Ronny i form også, så, så vi fik en fedt spiller der. Og der kan ikke, der kan ikke rigtig finde noget på ham nu, så han må prøve prøvetræning hvis det er, så kan, så kan vi se på det. <laughs> men, med men. det gode, men med det gode øje, du har haft til ham, og ja. også har haft ham inde i ja. klubben, så er det jo en nærliggende mand at, at kigge imod, ja. hvis vi skal altså, have flere mål ind i holden. Jeg synes jo egentlig, vi er, vi er godt kørende nu. Altså det er også sådan her fodbold, jo, at lige nu synes vi, vi har en dygtig Superliga-angriber i Hellenius. Vi har hentet Søren tyngste ind, som vi tror kan blive en rigtig god angriber. Vi har Alexander Lind, som er skadet fra vores eget akademi. Så på en eller anden måde, så synes vi, vi er det, vi skal være. Og, og, og sådan med, med al respekt for Ronnie, så, så er det endnu mere usikker, end det har været, fordi han har haft en lang periode, hvor han, hvor han slet ikke har været i kamp. Og, og jeg ved ikke, sidst han var hos os, der, der havde han alvorlig ondt i ryggen. Så, så det kan er de så, være en rart så udenligst som vi bare får, når vi sparer, hvad de vil <laughs> Nå, det ved jeg ikke. Jeg synes, der jeg er lidt klogere på, øh, det, på tingene. Øh. Han er en god afslutter. Han har en fantastisk øh, højre fod. Det, det, og det, det tror jeg, han vil, han vil altid have, ordentligt. Det var ikke for ingenting, han blev kaldt plafeministeren, tænker jeg. har vi heller ikke været omkring, så inden vi lukker øh, for i dag, så skal nå, vi da også høre, hvad det er. Skulle vi lige er. nå den? Ja, synes ikke? Nå, Jamen altså, jeg, jeg synes ikke, der har været uh, kæmpe store svipser. Altså, ja, svipser er også uh, forbundet med uheld, vil jeg sige nogle gange. Og, øhm, jamen blandt andet, altså, da, vi, da vi rykker op i Superligaen sidste gang, altså der, ja, det, det gælder faktisk af to omgange, vil jeg sige, hvor, hvor vi har skulle hente efter Silkeborg optik en rigtig dyr spiller til vores økonomi, hvor, hvor vi faktisk er at de spillere i løbet af ganske, ganske få dage er, er blevet skadet. Altså det var, det var i, jeg tror det var i 2017, vi hentede Alex Aceredo, som, som skulle være vores topangriber. Mm -hmm. Og det var så der, det endte med, jeg mener, det var der, vi endte med. Vi legede Hellenius fra OB, men, øh, men han, blev, han blev skadet. Næsten inden han komme kommet i gang og ja, var hos os i, i halvanden år og nåede bare lige at, at blive fedt efter en korsbundskade og... Og, og få lidt kampe, inden, inden det var slut. Og, øh, og lidt det samme, da vi rykkede i Superligan sidste gang, hvor vi egentlig hentede Milan Masop, som var lidt tænkt til at være forsvarsstyremand, og vi synes det var, det var ham, vi havde brug for, men, men, øh, men som også gik i stykker, inden vi egentlig kom i gang. Og, og så noget for, for vores klub, det er også lidt det, man er afhængig af, at, øh, at, øh, at de bedste spillere, eller de dyreste spillere, at de er kampdygtige og kan spille, mm. fordi hvis det er undervurderet, men altså jeg, jeg tænker det også lidt, øh, jeg kan godt forstå, at det, altså for eksempel FCK lige nu, altså med, med Sæk ude altså det, selv så stor en klub rammer det jo hårdt, Falk der også ude, altså det, det, det er jo to sindssygt vigtige spillere for FCK, mm. og, og hvis det samme sker i Silkeborg, at to af vores øh, topspillere, så rammer det nok endnu hårdere, fordi vores bredde er, er ikke så stor som de største klubber, så, øh, så det gør lidt ondt, når det sker. Især når det er nogen, man har brugt nogle penge, og sikkert også noget energi på. Og ja. øhm, Apropos skader, så har jeg lige øh, et spørgsmål, vi skal nå her med fra Lars Hulgaard. Jeg ved ikke, om navnet er. Oh, ringer hos oh, dig. Yeah. Uh, han siger, at Jesper fortalte mig på college, at vingummier gav fibersprængninger, så jeg skulle holde op med at spise dem. Har de forbud mod vingummier i klubben, eller har det vist sig at være en skrøne? Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror måske, dengang der var man sådan lidt uh, uh vi, kæmpede, vi kæmpede meget med kulturen i den første tid, jeg var der, og var Lars, han øh, var en meget, meget talentfuld angriber. I øvrigt. Øhm, Der spiser så mange vinger med Jamen, jeg vil sige, altså, vi, vi da, da jeg startede på college, altså, vi, jeg synes, vi slås lidt. Jeg synes, spillerne de havde sådan lidt... Øh, jeg kom jo faktisk ud fra Hesselgods, hvor ja. Kent Nielsen var ja. ude og Flemming Poulsen, Lars Lundkvist. Og det var jo altså sådan en kostskole disciplin og seriøsitet. Og jeg synes godt nok... Øh, det var, det var lidt lasse færre og lidt for meget gående i byen, og lidt for usundt, og sodavand og slik osv. Og så, så det kan da godt være, at jeg tænkte, at Lars han ville have godt at spise lidt mindre vingummier, men jeg kan faktisk godt huske den der, hvor der var lidt... Øh der, der var en eller anden øh, tema på det der med vingummi, at det kunne give sprængninger, men øh, ja, jeg, jeg tror ikke, det var sådan så vel øh, dokumenteret, dokumenteret. Forskerne Nej, okay. og forskerne videre. Så vi kan godt give Lars lov til at spise vingummi igen? Ja, det, det, det, nu må han gerne spise alle dem, han gerne vil. Øh, det var ærgerligt, at Lars han, øh, blev skadet, fordi han, øh, han kunne blive en topangriber, Det kunne han. Vi kan jo måske øh, kigge lidt i hans spisevaner øh, og finde øh, grunden. Vi skal ja. slutte af med, øh, med den kamp, I har foran jer øh, på søndag, hvor I får besøg af OB, som jo er en kamp, der kan være ret definerende for, øh, for den der top 6-position, øh, mm. som I lige nu sidder lunt øh, inde i. Eller øh, top 6-toppen øh, der. Øh, hvad tænker du om det, der venter jer søndag? Jamen, altså for os er der egentlig ikke en helt stor forskel på, den, hvem vi møder, fordi vi er så, så funderet i, i vores egen måde at spille på, øh, og, og, og billedet er lidt det samme som det er med nogle af de andre, så altså, vi ved godt, at OB er er et fysisk stærkt hold. Altså jeg synes, de har haft en god udvikling. Og, men vi ved, at hvis vi skal have noget godt med for den kamp, så skal vi lykkes med, med de ting, vi er gode til. Og det er at være god på bolden, sætte mange afleveringer sammen, tage tag fysikken og duellerne ud af kampen, så, så kan vi slå dem. Men, men hvor vigtig en kamp er det? Fordi alt andet lige på papiret og momentum osv., så ligner det jo sådan til det jeg der har overhånden på forhånd. Jamen, øh, vi er optimistiske og har, har da grund til at, at tro på, at vi kan, vi kan tage tæten. Øh, men, men vi er også sådan, I forhold til top 6, altså det er jo. Det er ikke noget, vi tænker så meget på. Øh, altså, jeg er kendt, og jeg, vi er meget sådan lidt gammeldags, det der en kamp hver gangen, og nu tager vi OP og så ser vi, hvordan det går. Og... Men I vil hellere have top 6 end bund 6? Altså, vi, vi, vi, altså, hvis vi skal drømme <laughs> lidt, altså det vil være altså, også med sådan historien en de senere år i Silkeborg. Altså det ville, det ville virkelig være fantastisk for os, hvis vi kunne være i top 6 efter 22 runder, fordi det ville også give noget arbejdsro, som vi måske ikke har haft længe og kan tænke lidt mere langsigtet. Det, det ville være fedt, hvis vi, kunne, hvis vi kunne lande den. I kan i hvert fald slå et hul. Øhm, yeah. Og det sagde Andreas Alm i hvert fald til os i går, at hvis vi taber til Silkeborg på søndag, så har de taget en af top 6 pladserne. Er det for højt, for optimistisk på jeres vegne? Jamen, det er muligt. Det er muligt, men, men for mig, altså hvis, altså når jeg sådan mærker efter, altså jeg, jeg kigger stadig rigtig meget ned på, på den nederste del, fordi det, det er stadig det, der er det vigtigste for os. Men, men kan vi allerede klare det efter runde 22, det vil, det vil være helt fantastisk. Og det er realistisk. Det, det synes jeg da sådan, med de kampe, vi har spillet hidtil, så synes jeg, det er realistisk. Men, men vi er sådan lidt forsigtige over i Jylland. Det har vi lagt mærke til. Det er kun noget, de siger. <laughs> Tusind tak, fordi du kom ind til os i hvert, hvert fald, og nu ser vi dig tilbage på efterårsfaget. Tak for tak. din tid. Selv tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.